Az utóbbi évtized talán legjobb magyar zenekarát a fekete vonatot hallottátok. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne kezdenénk időben és pontosan. Indul a Demokrácia RT hamarosan. Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait.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 Hát a, a hamarosan az azt jelenti, hogy még egy reklám. Tehát a hamarosan az a, az a tévés nyelven mindig azt jelenti, hogy még addig egy reklámot végig fogsz nézni, öcsém. Új szótárat írok, új szótárat írok, ahogy ezt teszi a kormányzat és a politika. Értelemszerűen ők a közbeszéd nyelvét, én meg a rádiózás nyelvét próbálom átalakítani nagy erőkkel, magad kedvére és a magad érdekei érdekei mentén. És a magam. Nem elsősorban csak a magam öröki, örömére érdekem, nem füződik hozzá. Elérhetőségünk 03030-30-88-1. Ide sms lehet írni, és uh, van nekünk telefonos elérhetőségünk úgyis, mint 2234-881. Elsősorban azoknak a hívását, és azoknak az SMS-ét várjuk, akik 12. kerületi polgárok, ahogy például én magam is. Ugyanis hát a legjobb téma az úgy látszik, hogy az embernek a postaládájában hever úgy általában, mert én kaptam egy... <coughs> mi, mi Mit kaptam én? Egy olyan, te... olyan, mint egy ilyen céges értesítő. A lényeg az, hogy a nevem nem szerepel rajta, így igazából majdnem kidobtam a kukába. Szerencsére nem tettem meg, mert, mert ez esetben nem lett volna a mai napon témánk. Jaj, Másrészt, ez azt is a... szerencsétek, mert így megkapjátok a napi gyalázat dózist. A, az én személyes szerencsém, mert hogyha kidobtam volna ezt a címzés nélküli uh, szürkeborítékot, nagyon ronda szürkeborítékot, akkor 100 forint bírságot kockáztathattam volna. Ugyanis uh, ezt a szerűen terjesztett anyagban... Nem más van, nem más található, mint a 12. kerület önkormányzatának értesítése arról, hogy kommunális adót vezetnek be a kerületbe, és hát ezt a kommunális adót ezt meg kell természetesen fizetni más részről meg hát ugye bevallást kell készítenie az embernek. Na most, hogyha kidobja ezt a papírt, akkor értelemszerűen nem, nem értesül erről a hírről, és nem tud bevallást készíteni, de, de annyi aspektus, annyi, annyi szépsége van ennek a történetnek, és hát külön szépsége, hogy mi az elmúlt fél évben Iszonyú, iszonyú sok kritikát kaptunk különböző baloldali ismerőseinktől, baloldali szimpatizáns ismerőseinktől, hogy kizárólag csak az msp t csak a kormányt ütjük. Hát Erre mit lehetett mondani? Hát ők, vannak az, hatalmon, hatalmon. ők vannak hatalmon. Ők vannak értelemszerűen velük konfrontálódunk többet, de hát a 12. kerületben nem ez a helyzet, a 12. kerületben Hockorni hát a... Szoltán, aki a Fidesznek emblematikus arca Hát hatalmon az a párt van, amelyik első számú riválisa, és első számú, sőt, lehet jelenteni, hogy egyetlen alternatívája, alternatívája az msz Na, az, hogy alternatívája, az nem biztos, de hogy az egyetlen, az igen. Na hát, hogyan kormányoznak ők? Hát kezdődik azzal, ugye, hogy ez, ez a levél, ez nincsen megcímezve, nincsen feladó, az fel van tüntetve, nagyon kis betűkkel, ír, hogy egy nyugdíjas számára nem biztos, hogy könnyen olvasható, és és hát arról értesít, hogy bevezeti ezt a kommunális adót. Először beszéljünk erről a kommunális adóról, ami hát nagyon érdekes, ugye az a párt is e, e, vezeti be a 12. kerületbe, amelyik miről is beszél, amikor, e, amikor a gyurcsány csomagot támadja? Hát arról, hogy a, a, a népnyúzók és a széles e, társadalmi rétegek, tehát az alsó osztályok és az alsó középosztálynak a, a, a bőrét nyúzzák le, és mindeközben pedig a, a milliómosok és milliárdosok érdekeit képviselik, tehát azt állítják, hogy ez a kormány az elsőrendűen a. A nagyon gazdagoknak, a milliárdos cégvezetőknek az érdekeit <coughs> figyeli, és közben pedig a szegények, az elesettek, a társadalom perifériájára szorultak, tehát ők azok nyugdíjasok, betegek, tehát a szegény emberek azok, akik elsősorban szívnak emiatt, és ő, őket sújtja elsősorban ez a reform csomag, amit a gyógyságy bevezetett. Hát nézzük, hogy a 12. kerületben Fidesz módra hogy működik a reform, és mit jelent az arányos közteherviselés. Azt jelenti, hogyha neked van van egy, hát elmondom, három sávban adózik az ingatlan. 40 négyzetméterig adózik 4000 forintot, tehát 20. 25 vagy 35, az igazából mindegy, mind 4 ezer forintot adózik. 41-től 80 négyzetméterig már 10 forintot adózik, tehát így bejön egy két és félszeres szorzó, ami, hát ugye azért érdekes, mert ez a 41 84 négyzetméter, ez pont ez az alsó középosztály, ahogy, ahogy én definiálnám. De az is érdekes, hogy ha 44-et métered van, akkor csak mennyit fizetsz? Akkor 4 ezeret, és hogyha 41, akkor meg már 10 ezeret, tehát azért az 1 négyzetméterért tud, tud, tud úgy állni a dolog, hogy azért az 1 Méterért kell 6000 forintot fizetni. Hát igen, ez nem szerencsés, és utána jön ugye a 81 négyzetméter fölötti kategória, de csak ez az. Ez már egy kategória? E fölött már nincs. E fölött már nincsen, tehát hogy valahogy úgy képzeli el a Fidesz, hogy, hogy há, három, három típusú ember van Magyarországon, van a szegény ember, aki 44 négyzetméter alatti lakásban él, mert ő nekik 4000 forint, van a, a középosztály, ők, ők 41 és 80 négyzetméter között élnek, és hát vannak a, gondolom én a gazdagok. Hát ezek a milliárdos cégvezetők. Igen, ők, ők élnek 81 négyzetméter fölött. Ez azt jelenti, hogy ha 81 négyzetméter fölött élsz, ami azt jelenti, hogy mondjuk szerintem 8. Van egy négyzetméter alatt, mondjuk két gyereket. Nevelni már így nem is nagyon lehet. Tehát az, az egy ember, lakás már nem is ember, nagyon a lakás, alkalmas. Ha, igen, de hogyha lakást vesz, és mondjuk családalapítási szándéka is van, akkor mondjuk azért 80 négyzetméter fölött néz... Hát ezzel már is a a kategóriába kerültél, tehát már is a nagy tőkés vagy. Igen, és, és ez a 81 négyzetméter fölötti kategória, ugye azt gondolná az ember, hogy, hogy ha valakinek 40 négyzetméteres és valakinek 41, ott van egy két és félszeres szorzó, hát hogy akkor valószínűleg itt is beindul a a mi kedves önkormányzatunk, de nem. Furcsa módon, míg 80 négyzetméterre 10 ezer forintot kell fizetni, addig 81 négyzetméterre mindösszesen csak 14 ezeret. Hogy plasztikusabbá tegyük a példát, mondjuk azt, hogy van egy fiatal ember, aki 41 négyzetméteren él egy garzonlakásba, és van mondjuk a puma vagy hát Kóka miniszter úr, vagy van mondjuk Orbán Viktor, ők mind 12. kerületiek. Ők mind 12. kerületiek, ők élnek egy 300-400 négyzet, négyzetméteres villába, mondjuk. Hát olyan nagyon sokat azért az ember nem tévedhet ezzel. Tehát az ő ingatlanuknak a területe az 1000%-kal nagyobb, mint a, mint a garzonban élő egyetemistáé vagy fiatal kezdőjé, És mennyivel fizetnek többet? ezer százalékkal nagyobb ingatlan után? 40 -kal 40, kal 40 kal Mert azt tegyük mindjárt hozzá, hogy általában az a jellemző, hogy ezek a, ezek a villák általában a 12. kerület jobb, jobb környékén, gazdagok, hogy mondjam, magasabb ingatlan áru környékén hát van. ezt ma... úgy szoktuk összefoglalni, hogy rózsadomb. Igen, ez, ezek általában a Rózsadombon, vagy a Sashegy tetején panorámás, kilátásos ingatlanok, ellentétben mondjuk a 40 méterek azok a déli környékére tudnak összezsúpolódni a különböző bérházakba. Tehát, ugye, de, de hát 40 százalék, azt mondja az önkormányzat, 1000 százalékkal nagyobb, lényegesen jobb helyen is van valószínűleg. Mit tegyünk? Hát 40 százalék. Legyen igazságos a társadalom közteherviselése. Ehhez te mit szólsz? Jó, hát ima a Kösterhev viselés Fidesz módra. Egyébként a kulisszák mögé tekintés kedvéért hadd említsek annyit számotokra, hogy mi azért nem akartunk itt megállni, és be akartuk vonni a, a mi kis, kis beszélgetésünkbe a legilletékesebbet, mégpedig a polgármestert, a 12. kerületi polgármestert, Pokorni Zoltánt, a Fidesz sért, sértett emberét. Hát sértett emberhez méltó módon nem volt hajlandó nyilatkozni nekünk, de az ő hajlandóságának hiányát ő nekünk még csak nem is személyesen szerkesztőnkkel való beszélgetésében fogalmazta meg. Hanem, ö, hanem egyszerűen nem is jelzett vissza a titkárnője. Tehát az történt, hogy <kül> ami mi szerkeztünk Kata, fölhívta a 12. kerületi önkormányzatot, hogy ő szeretne interjút kérni Pokorni Zoltán úrtól. A Pokorni Zoltánnak a titkárnőjét rögtön kapcsolták, Pokorni Zoltán titkárnője pedig megmondta Katának, hogy természetesen tudomásul vette ezt az igényt, vissza fognak jelezni nem jeleztek vissza. Majd kata elúmva a várakozást újra, <coughs> mint egy újra próbálkozott, fölhívta újra a 12. kerületi önkormányzatot, ahol a titkárnő azt mondta, hogy még nem tudtak visszajelezni, de vissza fognak jelezni, majd pedig ezután sem jeleztek vissza. Tehát egyszerűen nem hívtak vissza minket, leráztak minket, még csak azt se tudták igazából, hogy miről van szó, egyszerűen nem nyilatkoznak. Tehát a 12. kerületi önkormányzat, amelyik éppen most vezetett be egy olyan adónemet, ami végtelenül antiszociális és, és amely adónemről nem tudják rendesen érté értesteni a polgárokat, hiszen névre szólóan nem tudnak uh, levelet földeni nekünk, majd azt is ki fog derülni, hogy miért. De hát milyen forrásai vannak az ismeretünk ismereteink megszerzésének? Hát ugye van a direkt forrás, hogy a borítékra ráírják, hogy micsoda. Hát ez nem történt meg. Na de szerencsére ilyenkor itt a sajtó. A sajtó, amelyik tájékoztatni képes a társadalmat arról, hogy milyen terhek elé néz, amely terheket mellesleg nem ezúttal nem a gyurcsáncsomag, hanem éppen hogy a 12. kerületi Fideszes önkormányzat sózott a nyakukba. Hát a média munkáját is el azáltal, hogy gyakorlatilag nem hajlandott, le -e szarnak minket, nem hajlandóak nyilatkozni nekünk. Nem érdekli őket, ami a mi, a mi igényünk a fe, a, a, a, az iránt, hogy tájékoztassunk titeket erről az egész gyalázatcsomagról, amit itt a 12. kerületben bedobtak. Szóval, hogy konkrét, konkrétak legyünk, arról van szó, hogy nem raktak címzést a borítékra. Tehát vagy megkapja a címzet, vagy nem, de hogyha esetleg nem kapná meg, arra az esetre is tett óvintézkedéseket az önkormányzat, ezekről tájékoztat ebben a kis levélben. Azt írja az önkormányzat, tehát hogyha ugye valaki, ki nincsen rá semmi különben a borítékra, tehát hogy adónyomtatvány, nagyon fontos, hogy se, semmi figyelem felkeltő, de hogyha az ember kinyitja, és... Nem, nem ő a jogosult, akinek fizetnie kell, a következőt írja neki az önkormányzat. Amennyiben a bevallási kötelezettség nem önterheli, kérem szíveskedjene tájékoztatót és bevallási nyomtatványt, az arra jogosultak átadni. Vagy, vagy a nyomtatványt az adókötelezett nevének és, előr és elérhetőségének rájegyzésével az adóhatóságnak visszajutatni. Te Várjál! Tehát fölnyithatja a borítékot, akárki, mivel, hogy nincsen rajta, hogy kinek szól. Na most valakinek a kezébe kerül, valahova vetődik az. A boríték, valaki kinyitja, és akkor azt, olvasod, azt olvassa benne, hogy az annak jogosultnak legyen szíves, adja át. Ön tudja nyilván, ki az arra jogosult, ön tudja, hát ön, ön lakik ott a környéken, vagy valahova oda jár valamiért, nem tudjuk, hogy került a kezébe, hát majd adja oda annak az illetőnek, aki ott az ingatlan, hát ez biztos tudja, hát csak ismeri, de ha nem adja oda, ha nem jutna el esetleg a a nem címzethes, hiszen címzés nincsen a levélen, annak is súlyos következményei vannak. Mert a levél azt írja, felhívom szíves figyelmét arra, hogy a bevallás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Na hát, tehát hogyha nem kapod meg valakitől a levelet, aki kibontotta, tekintettel, hogy nem is a te... Nevet szerepel a borítékon, és az illető mondjuk elmulasztja ezt a levelet elolvasni, elmulasztja ezt a levelet odaadni neked, akkor te százezer forintot fizet ezért, az ő mulasztásáért. De miért is te tekintjük ezt mulasztásnak? Miért lenne kötelessége bárkinek egy címzés nélküli levelet felbontani? Miért lenne kötelessége bárkinek egy címzés nélküli levelet, ha már felbontotta, kézbesíteni? Hát postás az illető, hogy neki kézbesítenie kelljen. Harmadrészt pedig, hogyha ő esetleg elmulasztja ezt kézbesíteni teljes Azért a felelősség az engem terhel, akinek nem kézbesítették, vagy ne adj Isten engem terhel, aki nem kézbesíti, nem pedig az önkormányzatot, amely képtelen volt ráírni a nevemet arra a rohadt borítékra? és hát ugye még itt nem fejeződik be, ugye megkapja az ember a nyomtatványt, amiben mindenfajta dologra kíváncsiak, például, hogy, hogy mi a szerzés jogcíme, mi, mi a helyrajzi számunk, én például baromira nem tudom a helyrajzi számot, tehát hogy mindenfajta jogcímekre, amikhez szerintem úgy alapvetően elvileg semmi közük, de ők de erre kíváncsiak, viszont azt nem tüntetik fel érdekes módon, hogy hova kell ezt visszajuttatni. <tos> <tos> az, az, a, a, van, Igaz, hogy megvan adva egy, egy postacím, egy postafiók cím, természetesen a borítékon, meg megvan adva a 12. keleti önkormányzat polgármesteri hivatalának a címe, de, de nincsen leírva, hogy ezt én visszaküldjem postán, mint ahogy megszoktam mondjuk az APEC kapcsán, vagy, vagy vigyen be személyesen a 12. önkormányzat önkormányzathoz, ha igen, akkor mikor és hova vagy esetleg van más lehetőségem és nem csak a böszörményi úton, hanem, hanem mondjuk, mit tudom, én mondjuk a mamutba van-e esetleg kitelepített vagy bármi nem tüntetik fel azt, hogy hova vigyá az az ember, Várja. arról nem gondoskodnak arról nem gondoskodnak, hogy a kezemhez kapjam arról nem gondoskodnak, hogy hogy eljutathassam hozzájuk de százezer forinttal fegyegetnek, hogyha ez nem sikerül százezer forintot fizet, ha nem juttatod el oda, ahova nem tudod a levélből, hogy hova ezer forintot fizetsz, ha nem kapod meg te, aki nincs a levélem feltüntetve, hogy ki? Százezer forintot fizetsz, hogyha nincs akkora szerencséd, hogy egy levél, amin nincsen rajta a neved, eljut hozzád, amit te fölbontasz, hogyha azt a levelet te eljuttatod oda, amiről sejtelmet sincs, hogy hova. Jó, ez, ez az ország, ez az ország... Uh... Hát nem tudom, hogy ezer sebbből vérzik-e, két sebb biztosan van rajta, az egyiket MSZP-nek, a másikat Fidesznek hívják, és, és, és nem, tudom, nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy melyiket, vé melyiket vérzik ki jobban, hogy, melyik hogy hol veszít több vért. <gül> Ahol SMS-ek jönnek, korábban kelepesen is bevezették a kommunális adót, a szemédi helyett aztán beszették a szemétdíjat is, most szüntette meg az új polgármester. Hmm. Jó, hát lesz még rosszabb, tehát hogy ezek biztos, hogy csak a kezdő értékek, tehát szerintem majd dinamikusan fognak nőni ezek a számok, remélhetőleg, egy biztos az arányok nem fognak változni, tehát aki 300-400 négyzetméteres rózsadombi villában üldögél, azt minnét megnyugtatjuk, nem lesz, nem lesz neki arányos, nem kell neki arányosan több terhet, sőt arányosan ugyanannyi terhet sem ke kell viselnie. Arányosan kevesebbet kell viselnie? Arányosan kevesebb terhet kell viselnie, mint mondjuk a 70 négyzetméteren élő nyugdíjasnak. És ez szerintem jól van így. <gül> <gül> ez ez, <gül> <de> ez nagyon <gül> <gül> jó. de és ráadásul az minden az nap, nap arról pofáznak, de tényleg a Fidesznek be nem áll a szája, hogy a szolidaritásnak a teljes hiánya, a közteherviselésnek a teljes hiánya. És tényleg telesírják a képernyőt azzal, hogy senkivel, hogy a, a, a leszakadó néprétegekkel, a szegény nyugdíjasokkal, a betegekkel, a szegényekkel, a munkanélküliekkel nem törődik ez a kormány. Leszakadnak, éhen, halnak, kórházi ellátás nélkül maradnak. Mely a szociális uszítás lépte nyomon. Közben meg érdemes megnézni, hogy Mit kezdenek azokkal az önkormányzatokkal, amiket ki, ki, amik ki lettek nekik osztva? Hát erre képesek. De különben a Puma, tehát hogy ezt kell látni például a Puma zsenialitásába. Tehát, hogy látjuk, hogy nem egy gazdasági miniszter, de mint magánember elképesztően jól tud helyezkedni. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy, hogy ő a 12. kerületben é építkezik. Építkezne olyan kerületbe, ahol, ahol rendesen megadóztatják a gazdagokat, ahol ugyan a, arányosan ugyanannyit kell fizetnie egy gazdagnak, mint egy szegénynek. Ó, Na, vagy mondjuk többet? Na, most, Isten, hát, ugyan lesz az ember gazdag úgy, hogy megtalálja azokat a helyeket, azokat a pillanatokat, amikor, amikor igenis előnyt tud ő, kovácsolni abból, ami elvileg hát egy adóhatóság szemében hátrány kéne, hogy legyen. Lehet, hogy Európának vannak szerencsésebb államai, ahol lesz hátrány is. Na mindegy, tehát ö, látni kell, hogy ö, sokat bántjuk, ö, sok dolog ér a pumát, de, de el kell ismerni, hogy az orra a szaglás az tökéletes. Más, ahol a puma ingatlant vásárol, oda érdemes menni. Apád, anyád ide jöjjön. Ja, meg Orbán. Azért mindig tegyük hozzá. Jó, hogy... Orbán is a 12. kerületben lakik, ennyi erről csak ennyit. Épp... Hoppá, Bergabír nekünk... Nem tudjuk hogy ez komolyan vehető. Építülök a 12. kerület szoknyája mellett, az azt pokorni né mellett. Bevigyem a telefonon pokordihoz. Demokrácia kommandó Forever. <gülhogy> ezt nem értem. Ha, azt, azt kérlek... Ja, azt igen, vidd be létsz, szeretnék beszélni jól lények, Pokordi. Ira szeretnénk, hogy, hogyha ő elmagyarázza nekünk, hogy mi ezt teljesen rosszul látjuk, de, hogy. De zseniális, hogy ilyen kommandósok kellenek az irodákhoz, meg nem téhova, hogy mi beszélhessünk a polgármesterrel, mert hogy így direktben, mivel nem hajlandó beszélni a telefon Nem Titkárnődnek a, titkárnő titkárnő a, titkárnő a, a... a Titkárnő az, aki ott szabotálja a dolgokat. Biztos vagyok benne. Még hát nem a... pokorni, Pokorni Zoltán nem képes ilyesmire, hát könyörgött, hát ő mindig is tájékoztatta, felelősen, tájékoztatta a társadalmat, mondjuk egy, egyszer lehet, hogy fölállt a riport közben, amikor éppen arról kérdezték, hogy mit mondott éppen a párt két nappal ezelőtt, és hogy ezt ő hogyan értelmezi. Na jó, na jó, hát, néha föl lehet állni riport közben, ha az embernek mondjuk kényelmetlen a kérdés, mert van egy idióta elnök, akinek a, a szavait nem képes magyarázni. Na de hát azért ezt velünk csak nem csinálja meg. Én, én a titkárnővel kapcsolatban arra gondolok, hogy nem tudom, lehet, hogy nem ment át, de aztán lehet, hogy mégis sutyomba bevezették a 12. kerületbe az öltözködési kódexeket, és lehet, hogy a titkárnő kiválasztásánál nem az, az elsődleges szempont, hogy, hogy mondjuk tudja kezelni a telefonokat, meg fel tudja érni kis ceklire azt, hogy kit kéne visszahízi, meg hogy hogyan, de biztos vagyok abban, hogy baromi jól néz ki. Ja, ja, ja. Jó, hát mit nyán, a Miknyán által elvetett maguk, az ott most csíráznak ki, mindannyiunk örömére. Tehát egy, egy biztos... Uh, ez a magok, so... ez egyébként, a, ebben egyébként van némi szexuális áthallás, nem? A mitnyán által elvetett magok, már hogyha a szoknya hosszúságáról beszélünk. De én, én hiszek abba különben, hogy sokkal elkeseredettebb lennék, hogyha a titkárnő nem hívna vissza, is mint uh, mint hogy, hogy apokorni nem hív minket vissza. Tehát, hogy a titkárnő az biztos, hogy egy tök jó csaj. Na mindegy, következő SMS rossz fejtől. <gül> 40 négyzetméternél 4000 forint annak annál 350 kal több a tize, az 1000 e, a 14 ezer, de természetesen így is, úgy is gyalázat. Igen, és valami nem... számítási hibára hívja nem, fel nem, a figyelmedet, nem, nem. rossz fej? Nem, rossz fejnek igaza van, csak azt el, hogy milyen 41 négyzetméterről beszéltünk, de akinek 41 négyzetméteres lakása van, az 10 forintot fizet és a 10 000 forint a 14 ezerhez, tehát hogyha valakinek mondjuk, mint a Pumának 400 négyzetméteres kastélya épül, akkor a, Pumánál, a Pumának ugye 1000%-kal nagyobb a, a kastélyának az alapterülete, míg, a, míg csak 140%-kal, vagyis hát 40%-kal kell többet fizetnie. Tehát 40%-kal kell többet fizetnie. Szerintem érthető és pontos volt ez. logikus, 40%-kal többet fizet az 1000%-kal nagyobb ingatlanod után. Akkor följelentem az összes szomszédomat, mert még nem kaptam meg a levelet. Ért? Na hát ezt jól teszed egyébként, hát. tehát most kezdjétek el, aki a 12. kezdetben nyomoz, <gül> lakik, az kezdje el nyomozni azt a levelet, mert ott lesz valahol, valamelyik postaládában, persze, miért, hogy várható el, hogy a te postaládádban legyen, hiszen nincs rajta a neved, tehát így bármelyik postaládába kerülhet, esetleg a szemétládába, esetleg a kutya elvitte. Jó, meg, meg a kérdés az hogy a postába bele lehet-e helyezni a mérfűbizalmat. Tehát azért, amikor az ember ilyen internetes fórumokon olvasgat a különböző csomagrendelési tapasztalatokról, csomagrendelési tapasztalatokról is arról, hogy, hogy hány százalékos az esély annak, hogy mondjuk a külföldön megvásárolt óra az el is jusson a magyar postán keresztül a, a megrendelőhöz, a vásárlóhoz, akkor hát ne Senki sem beszél százszázalékos találati arányról. És, és de, de várjál, de olyankor rajta van a neved a borítékon? Tehát úgy, úgy, úgy nem beszél senki százszázalékos találati arányról, várjál. Ezúttal nincs rajta a neved a borítékon. Tehát ilyen körülmények között mennyi bizalma fejezhet az ember a postába? Még ha a legnagyobb benned a bizalom, akkor is, hogy is mondjam, hát viszonylag akadályoztatva volna a munkájuknak. Arra vagyok kíváncsi, hogy nincs egy névlistája, nincs egy névjegyzéke a 12. kerületi önkormányzatnak. Nem nincsen tisztában azzal, hogy kik laknak abban a kerületben. Nem tudja ráírni a nevedet a vagy hogy történhetett ez? Jó, különben erre ő választ is ad. Végezetül a levél végén írja. Végezetül elnézését kérem azért, mert nem értesítettem, nem névre szólóan, nem, mert az értesítésem, nem névre szólóan került kiküldésre, de arra a közel 33 ezer ingatlanra is ingatlanra is figyelemmel, az, övi, az idő rövidsége miatt nem volt lehetőségem. Az idő rövidsége. Az idő miért rövid az idő? De, de hogyha én azt mondom. De miért hogy... rövid az idő? Várjál, de azt bírom, amikor, a, amikor a, a, a hatóság, kvázi az állam az, amelyik a rövid idő rövidségére hivatkozik nekem. Szabadkozik, é, én azt mondom, hogy én, én megértem, én tök, jó, tök jogos, tök rendben van a sok az ingatlan az van a 11. a kerület, 12. kerületben de arról van szó, ilyen sok ingatlan között ez így nem megy. Én tök megértem, persze, kevés az idő, tök jogos, de amikor mondjuk én a február 24-én nem tudom, február 28-án nem nyújtom be ezt a bevallást, hanem megteszem március 28-án, és azt mondom nekik, hogy. Rövid volt az idő. Ne, ne, nekem ennél több idő kellett, hogy ezeket az adatokat beszerezzem. Akkor ők vajon mit fognak mondani? Tehát, hogy így pofad dolog ez az elnézést kérek, csak, csak úgy kér elnézést, hogy közben a fegyvert a halántékomhoz szorítja, és a másik kezével meg Ben matat a zsebembe és éppen húzza ki onnét a forintokat. Tehát uh, itt, itt, hogyha egyáltalán ezt gesztusnak értékeljük, ezt a uh, a legaljasabb uh, rablóbanda, uh, legaljasabb bűnözőjének a gesztusnak. Eztusának kell látnunk, és, és nem meghatódni rajta, hanem a képmutatását végtelenül elítélni. Nem vagyok, nem, nem értem én igazából, hogy ez, hogy ez a, hogy mit jelent az, hogy ő elnézést kér tőled. Tehát így, és ha nem nézed el, akkor mi van? Tehát elnézést akkor van értelme kérni, amikor az erre való reakciónak van mozgástere. Tehát ha azt mondom, hogy nem, nem nézem el, vagy azt mondom, hogy hát jó rendben elnézem, hát tekintettel vagyok erre. Tehát mondjuk mondjuk van értelme, tehát ha mondjuk a táborparancsnok a. Tábor a fogolytól elnézést kér, az nem értelmezhető. A fogoly elnézést kér a táborparancsnoktól, az értelmezhető lehet, hogy a helyén marad a vesélye. Tehát én ezt nem értem, tehát, amikor ő elnézést kér, ez egy olyan frázis, ami értelmezhetetlen gyakorlatilag. Nincs, nincs, nincs, nincs értelme. Tehát ha nem nézem el, amit, amit küldött, akkor nem fizetek százezret. Akkor is százezret fizetek. Valljon be, fizessen be különben száz rugó. Mi az, hogy elnézés? Mi az, hogy elnézés? Nincs választásom. Következő SMS író az neleplezi azt a balliberális összeesküvést, amit mi itt összekacsintva folytatunk. Elegánsan átugrottátok a kedvezményekről szóló részt vagy csak türelmetlen vagyok. Hát igazából a mi szándékunk szerint átugurattuk volna, mert, mert igazából nem érdekes, el lehet mondani, hogy egy gyermek után el le lehet vonni 20 négyzetmétert a lakásból, két gyermek után 40 négyzetmétert, de mondjuk érdekes módon, hogy az a Fidesz, mert persze beszéljünk róla. Az a Fidesz, amelyik elvileg a három gyermeket, meg az annál több gyermeket támogatja, az azt mondja, hogy a, a harmadik gyereknél már csak 12 négyzet, a harmadik gyerek után már csak 12 négyzetmétert lehet levonni, akár csak a negyedik, ötödik, hatodik gyermek után. Most gondoljunk bele, hogy valaki egy 300 négyzetméteres lakásban mondjuk 6 vagy 7 gyermeket nevel, a Fidesz azt mondja, hogy hát nem támogatom az ő gyermikeiket olyan mértékben, mint ugyanazt a 300 négyzetméteres lakásban, azt az embert, aki egy vagy két gyermeket nevel. Tehát, Tehát gondoljunk vele, hogy a harmadik gyerek a Fideszes önkormányzat szemébe nem ér ugyanannyi kedvezményt, mint az első, vagy nem a második. Létezik. Nem létezik. Kedvezmény, szinten nem létezik a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik gyerek. Hát létezik, csak nem ér annyit, mert csak 12 négyzetmétert él. Az első gyerek még ér 20 négyzetmétert, mindenkinek az első gyermek persze a legkedvesebb. De a második gyermek is még mindig ér 20, mert akkor már összesen 40- lehet igényelni, de a harmadik gyermek után pedig hát a mesékben pont általában mindig a harmadik. Jó, a har harmadikban van a kraft, tehát, hogy ő, ő utána nem lehet adni kedvezményt igényelni, de majd de ő... Majd az megcsinálja az, hogy... a szerencséjét. Hát ő majd megcsinálja a szerencséjét, meg elveszi a királylányt. Hát a harmadik gyerek az már csak 12 négyzetméter ér, A hatodik gyerek szintén csak 12 négyzetméter ér pluszba, és azért Őszintén tegyük fel a kérdést. Két gyermeket nehezebb felnevelni, vagy hat gyermeket? Tehát, a két, tehát hogyan kéne ennek valójában kinéznie? Nem, nem teljesen fordítva? Nem úgy, hogy az első gyerek után 12, a második gyerek után 12 négyzetméter kedvezmény, és a harmadik után jön a 20, meg a negyedik után meg, megint a 20? Nem, nem úgy működik a, a, a gyerek, mint anyagi teher, hogyha már... Ilyen módon kell megközelítenünk a gyerekvállalást? Miért kéne egyébként ilyen módon megközelíteni? És ez egyébként nem változtat semmin. Mert az aránytalanság akkor is aránytalanság. Tehát, hogyha a gyerekek után te, te plusz négyzetmétereket írhat jóvá magadnak, attól még plusz 40 négyzetméterek sokásért, plusz ezer négyzetméterrel, tehát ezer négyzetméterrel, vagy ezer százalékkal nagyobb lakásért ugyanúgy 40 kal többet kell csak fizetned ugyanannyit írsz le a gyerekeid után, hogyha kicsi a lakásod meg, mint hogyha nagy. Nincsen különbség. Tehát ez az aránytalanságon nem változtat. Tehát az SMS író, aki megírta nekünk, hogy erről nem ejtettünk szót, ez nem változtat azon, amiről beszéltünk. Itt vannak ezek a kedvezmények a gyerekek után. Persze természetesen a harmadik és a negyedik gyerek az már nem ír annyit, mint az első kettő. Ez a két képződmény írja az SMS, MSP és Fidesz, már nem seb, hanem gennyes, forunkulus, Gyógyítani nem lehet, csak szikével kimetszeni, majd. Nagyon jogos. A számítás egyszerűbb lett volna négyzetméterre számolva, de azon egyesek nagyon buktak volna. Hát igen. De kik buktak volna? Jó, tehát ez a kérdés. Hát Persze, hogy egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy minden négyzetméter után kell fizetni 10 forintot. Ez ez, ez egy lett volna, és, és talán korrekt is, bár, bár mondjuk itt is lehetne valamifajta szörzót behozni, hogy mondjuk azért a, nem mindegy, hogy hol van az a Igen, négyzetméter, Igen, de, de adjuk is. Igen. Mondjuk. Amikor az a négyzetméter az garázs, vagy az a négyzetméter az a hatodik fürdőszoba, akkor talán több adóval kéne, hogy járjon, mintha az első fürdőszoba, vagy a nappali. De tényleg, ki járt jobban? Ki járt ezzel a rendszerrel jobban? Ki járt legjobban? Én megmondom, a Puma, Orbán Viktor, az a az az ember, akinek az éves jövedelme, mit tudom én, 15-20 millió forint. Akinek az éves jövedelmében igazából nem tétel a 14 ezer forintos éves díj. És ki árt rosszul? Az a nyugdíjas, akinek nincsen gyereke, mert már kirepült, mert már felnevelt el, és tengődik a 80-90 négyzetméteres lakásában, amit talán örökölt, talán. talán Családja generációk óta él ott, éle van 80 lakásban, és kb. ugyanannyit kell fizetnie, mint a Pumának. Na, ő nagyon rosszul járt. Tehát úgy látszik, hogy ez a szociális érzékenység Fidesz módra. Na Jó, hát nyilván minden, minden rendszernek meg vannak a haszonélvezői, és meg vannak a kárvalótjai, ennek a 12. kerületi pokorni féle önkormányzatiságnak, ennek a haszonélvezői történetesen a milliárdosok, az olyanok, mint Kóka. A kárvalótjai pedig, hát most itt aktuálisan éppen a nyugdíjasok. De hát nyilván ez más hát önkormányzatok, a fiatalok, jó, hát meg a fiatalok tájakezdők. De hát nyilván más önkormányzatoknál ez másképpen van. Nincsen okunk arra, hogy mindjárt a legrosszabbat feltételezzük. Sziasztok! Mit akarom úgy ez a bevallás, miről kell nyilatkozni, mert a kommunális fogalommalások minden tartozik, amúgy soha nem hallottam még hasonlót, írja Marian. Hát én mindenféléről kell nyilatkozni, hogy, hogy adóköteles vagy-e annak megszűnt, jogcímvétele, például öröklés, az előző tulajdonos nevét és címét is be kell írni. Hát ezt most látom. Uh -huh. Ezek nem normálisak, most komolyan, tehát hogy én nem tudom, hogy ki volt az előző tulajdonosabbba a lakásba. Soha életemben nem is emlékszem rá, hogy most azt keresem, én ki azokat az iratokat, meg azokat a papírokat, tehát, hogy így menjek el a földhivatalba, hivatalba és végezzek probónó kutatómunkát a 11. kerület, a 12. kerületi önkormányzat számára, hogy összeállítsam a családfát, ami abban a lakásban valaha élt. Tehát mi, mit akarnak? Mit képzelnek ezek? Ki volt az előző tulajdonos? Ezt én tudjam, ezt én írjam bele. És ha nem írod bele 100 százezer forint. Jó, ez na, nagyon mindegy hihetetlen... Én most tényleg nagyon gondolkozom azon, hogy nem fizetem be ilyen szol szolid polgári engedetlenség formájába, hanem írok nekik egy nagyon kedves levelet, hogy, hogy, hogy nem, nekem ez nem egyértelmű, hogy hova kell ezt visszaküldelem, hogy kérem értesítsenek. Várjál, de, várjá, ez de renyelet, hova, hova ez a küldöd a levelet? Jó jó, jó, jó, jó jó De várjál, hova küldöd. <haz> <haz> egy jó, már? helyen biztosan nem fogom küldeni, tehát Pokorni nem fogom címezni, mert akkor a titkárnőjébe tuti, hogy elakadt. Arra, arra soha választ nem kapok, fog csengetni két marcon ember és valami 100 ezer forintot fog követelni, és én így mondom, hogy nem, nem. És, és akkor beszállsz a fekete autóba. És, hát nem, a két marcon a ember mellől kiszán még két marcona ember a fekete autóból, és berakja a tévémet, berakja a nem tudom én <gül> mi, milyen értékeim vannak. TV, DVD-t, mikrohullábus sütőt, hát ezeket simán el lehet védni. De a Pokorninak a titkárnője minden rasszista felhang nélkül azért azt kijelenthetjük, hogy egy fekete lyuk. De minden eltűnik benne gyakorlatilag. Legalábbis a mi igényünk arra, hogy a polgármesterrel beszélgethessünk, a mi bejelentkezésünk, a mi várakozásunk, mi szerint legyen szíves hívjanak vissza. Az a Cetli, amire fölírta, hogy a Budapest Rádióból keresték, és itt van az a telefonszám 2234881. Hát ez jól eltűnt. Ez az ország ezer sebbből vérzik, de a legnagyobb sebb az SDS, Az MSZP és a Fidesz csak követi azt. Hm. Ezt mire én... alapozod, ezt fejcseszi <gül> én, én úgy vagyok ezekkel a sebekkel az ország testén, hogy mindig amelyikre így ráfókuszálok, azt látom a legnagyobbnak. Tehát egyik nagyobb, mint a másik. Na most az... Levágják az egyik karomat, ömlik a vér, elvágják a torkomat, ott is spriccel a vér. Na most ahova a fejemet fordítom, abba, a, oda spriccel bele a vér. Hogyha nézem a karomat, hát bele a vér, jó, hogy súlyosnak tűnik a sérülésem. De akár merre nézek, basszus, tehát hogy ö, van az a vérfüggöny, ami elfüggönyözi előlem a valóságot, és az én, én észlenésem is irreálisá válik. Úgyhogy mondom, ahonnan éppen látom a vért kiömleni, azt látom a legsúlyosabbnak, ezzel én így vagyok. Ezzel a két sebbel annyira egyetértek, írja Andi. Aztán ez közli, hogy azért a postások is nagy F-betűk, a szabványlevél dobozba bármekkora borítékot be tudnak tuszkolni. Még <gül> erre is képesek, jó. A post postások azok tényleg univerzálisak. Nekem volt hasonló meccsem az apec írja a következő SMS. Küldtek egy bevallást, hogy min van, mennyit költök meg ilyenek. Nem ajánlva jött, összetéptem. Jött a mulasztási bírság, kérdeztem, mit mulasztottam. Hümmögtek, majd kiküldték ajánlva. <gül> Amatőr a posta, írja Tom, címzéssel bárki tud levelet kézbesíteni. Hát igaz, ezt a 12. előtt önkormányzat lehet, hogy nem a postán keresztül a szét. Következő esetben Valami do... saját cégük lehet? Tudom én, bármi lehet, mert mondjuk így rá van írva, hogy ez, ez azt jelenti, hogy mint hogy a postás... Hát az kvázi egy bélyeget jelent. Az egy bélyeget jelent? Hát igen, elvileg azt jelentő. De, de most ilyet én bármikor tudok csinálni tehát, hogy ez. <gül> Ezt nem, nem, nem tudom elhinni, hogy ez nem, egy az, hogy A posta bélyeg nélkül is kézbesíti a leveleket. Ezt én először nem akartam elhinni, aztán kimentem külföldre, és elkezdtem ilyen képeslapokat, de ilyen free cardokat, tehát amiket ráadásul ingyen, ingyen összeszedtem, így megcímeztem, és így egyenként bedobáltam a Postaládába, odakint, azt hiszem, Angliába. És mindet, mindet kiküldték, és mindent kézbesítették. És mostanában is rendszeresen szoktam hallgatóktól kapni, képzeljétek el képeslapokat, olyan borítékokon, amiken nincsen bélyek. Tehát mondom, BH nélkül is kézbesíti mert mondjuk, akinek. A kezén keresztül megy. A bal kezénél ott van a, a borítékoknak, meg a képeslapoknak a halma. A jobb kezénél, meg ott van a szemetes. Most balra dobja, kézbesítik, jobbra dobja a szemét. Most miért dobja jobbra? Miért dobja a szemét? Hát balra dobja. Tehát neki ez ennyi. Aztán meg már a folyamat az így beindul, és gyakorlatilag önvezérlő mechanizmusok működtetik ezt a postai folyamatot. Dokírna, hát én beszalok ezen a kommunális adón, ez nevetséges. Nem tudom, mit keresek még ebben a kurva országban. Ez köszell, de itt tényleg bármi meg lehet tenni. Szerintem repülőről kéne szétszórni ezeket a leveleket a 12. kerület fölött. Na jó, de rugó annak, aki nem kap. Hirdetés érkezett. Elcserélném Budára néző vízfejű gyermekemet 40,8 négyzetméteres külön lejáratú pincel lakásra. 40,8, az figyeled. Jól kalibrál. Ha haragszol a szomszédra, tépd össze az se füle az a praktikus oldaláról és a szomszédokon való bosszúállás lehetősége felől közelíti meg a kérdést, és az biztos, hogy a 12. kerület el nem most adott Igen, minden, minden bosszúálló szomszédnak jó partnere. Én elnézem nekik, csak nem adom be a bevallást, majd akkor, ha ajánlott levélben felszólítanak. A harmadik, a fiú írja nekünk, a harmadik, sokadik gyerek az állam szemében mindig kevesebbet érlás családi szocból, pedig általuk gyarapodna a nemzet. Sajnos kevés vagyok, hogy bejussak kedves pokorni úrhoz, így csak kérdeztem, hát ha tud, eh, tudjátok, eh, hasonlót nem terveze a második kerületben, ugye? Hát eh, én nem tudok róla, az is egy fideszes önkormányzat, tehát eh, most sok ilyen van. Mert hogyha mszp önkormányzat lenne, azt mondanám, hogy igen, tervez. Miután Fidesz-es, így azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg tervez, igen. Nem tudlak Mennyi. Hú, engem oktatnak ki. Mennyi rinyáj már, András. Ajánlva kaptad? Nem. Tépd össze, oszd jó napot. hát, így kell. De a miniszterelnök kiokított ki, ki minket arra, hogy, hogy mi a módja ennek. Ó, és, és, a, és ezt tényleg nagyon köszönöm. A, segít nekem az SMS híró váskulajdoni lapot, kb. 2-3 ezer Onnan ki tudott tölteni az infókat, előző tulajhelyrajzi szám. Hm. Majd egy végső SMS, mi az összefüggés az SDS és a hídgyülekezetek között. Hát most már semmi, mert a hídgyülekezete az dezertált az SDS mögül, és átállt az MSP oldalára. Ezt nem tudtátok? De mi, a, de mi a sokkal fontosabb kérdés? Mi a kapcsolat a hídgyülekezete és George Bush között? Hát az, hogy német Sándor, aki a vezére, az az amerikai Egyesült Államokban rendezett elnökválasztás idején, meg a legutóbbi elnökválasztás idején rendszeresen imádkozott George W. Bush választási győzelméért, és mindenkit imádságra szólított fel ennek érdekében. Továbbá az ő csatornájukon, a Magyar OTV-n láthatjátok azt a Nézzétek, kiválom, nézzétek, ott... nézzétek meg. De Külön, mert nézzétek. Nagyon érdemes. 700-as klub. Nem tudom, miért hívják 700-as klubnak. Szerintem 700-an vannak, a kiválasztottak, akik Jézussal lehetnek, amelyben, vagy valami ilyespiről szól. Ez a 700-as klub, ahol gyakorlatilag telesopos eszközökkel árulják a Jézus Krisztust. Tényleg érdemes megtekinteni. Ja. Na jó, még... Uh... Egy utolsó SMS, aki kitalálta, azokat kéne szétszórni a repülőről. Hú, ez nem biztos, hogy mondjuk a médiatörvény ettől, ettől keményen elhatárolódunk. Most keményen elhatárolódunk ettől. Nem kéne szétszórni őket a repülőről. Nem szabadna szétszórni őket Le a kell repülőről. Le kell őket becsülnünk. És Le kell őket beszélnünk arról, hogy ilyen módon adóztassanak, inkább a közteher vegyék tekintetbe a mi érdekünkben. És nem, és igazából legyünk egészen őszinték azért figyeljünk a saját zsebünkre, nem akarjuk mi, hogy ők repüljenek, meg repülően utazzanak, mert azt is a végezetül nekünk kell kifizetni, vagy kommunális adó formájában, hát, vagy, vagy, vagy utazási azért. költségtérítés formájában. A lényeg, hogy ők költenek, mi fizetünk. Nagyon lesokkoló élményért engem a szünetben, képzeld A hírek alatt. Mi volt? Csörgött a telefon és akkor ö, ilyenkor innen bentről innen a stúdióból kikapcsolód az előtérbe a telefon, amikor a hírek vannak, és akkor én ott felvettem a kagylót, és valami ilyen rettenetes impertinens hangon üvöltözve valaki számon kérte rajtam, hogy miért nem veszük föl a telefont. De úgy voltam leüvöltve, hogy, hogy így, a, a, így nem tudtam, odáig nem, nem tudtam eljutni, hogy elmondjam neki, hogy nem én kezelem a pultot, nem én veszem föl, vagy nem veszem föl a telefont, hanem most. Rám a szart, mi? Hát a te szarodat, te rád, igen. Azt igen. És igen. És, és ezt nem tudtam elmondani neki. Tehát így nem jutott el hozzám, mert úgy leüvöltötte a fejemet, hogy mi mit képzelünk, kik vagyunk, mi, mik vagyunk, mi, hogy mi kérjük számon a politikusokon, hogy ők nem hívnak minket vissza, meg nem beszélnek velünk, és mi nem vagyunk hajlandóak fölvenni, a kajdot. már is csöng a telefon. Száfolyunk rá az illetőre. Haló, halló! Haló, halló, jó estét, kívánok! Jó estét Én a hetedik körletbe lakom, és itt is bevezették ugyanezt az adófajtát. Azzal a különbséggel, hogy itt is differenciális sem, tehát nincs differencia, hogy mekkora nézetméterben lakik az illető, és mind a meglepetés, emlesztés a polgármester. Csak Ó, hát a, a konszenzusnak mi mindig örülünk, amikor politikai pártjaink között, akik között olyan sok mindenben van vita, és olyan kevés az egyetértés, azért a szociális Érdektelenség, a, szo a szociális kérdések iránti ignoráltság ügyében mindig nagy konszenzus találunk. Igen, itt csak az az érdekes, hogy vajon melyikük kapta a másiktól a tippet? Ó, oh, hát szerintem én, én, én, én azt gondolom, hogy ők ezt együtt kapták az ő szülőatjuktól. Aha. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valahol, tehát van, ezek, ezek a de demokráciáknak különböző gyökerei, de valahol egy törzsben összeérnek. Én hiszem, én hiszem és én azt gondolom, hogy a lényeges kérdésekben, például Irak kifosztásában és leterrorizálásában például nincsen vita parlamenti pártjaim között, akkor itt fekszik előttem a költségtérítéseknek, a, a számlanélküli költségtérítés elszámolások. Nem látom a különösebb különbséget a négy párt között, olyan nagy az egyetértés, Mindegyik milliókat vet ki számlanélkül a Egyemről nevelkednek ezek szerint. Igen, igen, én is azt gondolom, hogy anyatejjel szívták magukba a hazudozást, a lopást, a csalást, az uszítást. Hát ez sajnos így néz ki. Köszönjük szépen az információt. Nagyon szívesen, viszont Viszont hallásra. Uh, holnapi műsorajánlót is mindjárt csináljunk, mert, uh, mert holnap fogunk ezzel a listával részletesen foglalkozni. Itt nyugszik előttem a lista. Terveink között szerepel, hogy holnapra egy Apeh. Fővezetővel, nem merjük ígérni, hogy az apek elnökével, alelnökével, de valami nagy apek fejessel fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy az apeknek, amely oly körültekintően, oly egy, igazából egy, egy buldognak a szívosságával képes rá, hogy, hogy, hogy ránk hurkolódva, mint egy ellenőrizze, figyelemmel kísérje és lelecsapva ránk, presszionálja az adójogszabályok betartását. Hogy kerülhet el ennek a, az éber testületnek a figyelmét? Az, hogy országgyűlési képviselőink az utolsó négy éves ciklusban mintegy 5 milliárd forintot, tehát 5000 szer 1 millió forintot loptak, ismétlem, loptak ki a zsebünkből, mivel hogy én a számlanélküli kifizetéseket nem tudom máshogy tekinteni, mint lopást. Tekintettel arra, hogy ha én számlanélkül pénzt veszek föl valahonnan, azt én kvázi elloptam, ezt adócsalásnak hívják, és ezért az APEC a legkeményebben büntet. Feltéve, hogy nem országgyűlési képviselőkről van szó, szóval ezzel kapcsolatban fogunk néhány keresetlen kérdést feltenni az APEC képviselőjét. Hát Megismertetnék fogjuk a listát, hogy ki pontosan mennyit, hogyan és hogyan osztik el ez a pártok között kisebb grafikonokkal, a, hát különböző közgazdasági szempontból, meg a szociális szempontból hát fogjuk szűrni a... a listát, minden millió szempontból. Ezt a listát most még néhány sms még az előző témával kapcsolatban, ha név nélkül jött, honnan tudják, kit kell megbüntetni, aztán Zoli írja nekünk, hogy miért kell egyáltalán kiküldeni a nyomtatványt, elég lenne egyszerűen beszedni a bírságot, sokkal a... költségtakarékosabb és jövedelmezőbb megoldás. Hadd válaszoljak a kérdésre, ami elhangzott. Hát, hogyha név nélkül jött, honnan tudják, kit kell Megbüntetni. Hát pont az a lényeg, hogy ők nem akkor vizsgálják azt, hogy kit kell megbüntetni, amikor elküldik a leveleket, hanem amikor visszakapják őket. Hát amit, a, tehát akitől visszakapják, azt nem kell megbüntetni, akitől nem kapják vissza, azt meg kell büntetni, mert nem küldte vissza. Hát vagy nem jutott el hozzá, de hát ez őket igazából nem érdekli, ők nem kaptak vissza levelet. Tehát ők a feladót nézik, akkor, amikor büntetnek, ha nincs feladó, vagy ha nem jött levél tőled, akkor büntetnek, akkor százrugó. Még a levelezéssel kapcsolatban, én évekig küldözgettem külföldről, több országból is egyforintos bélyeggel leveleket, annélkül, hogy megportozták volna, ajánlom mindenkinek. Mondom, én bélyeg nélkül küldtem Bondomból Budapestre rendszeresen, rendszeresen levelet, és mindig megjött. Uh, hogyha... Valaki telefonálni, akkor 2-34-88 22 2234881 a telefonszám, és 033881 az SMS-szám, de általában az az irányelv, hogy amíg sms vannak, azoknak prioritást biztosítunk, mert, mert azt gondoljuk, hogy az SMS-ező már fizetett érte, ő már ott van, akkor inkább őt, őt vonjuk bele ebbe az interaktív környezetbe. Természetesen igyekszünk a telefonálóknak is, lehetőséget biztosítani. De nem, nem tudom képzelni, hogy mi a hangolás. Nem akarunk tetszten. senki sem cenzúrázni. Elnézést kérünk, hogyha hiába hívtok bennünket, vagy hogyha olyan SMS jött, amit nem tudtunk be, beolvasni, de gondoljatok bele, minden nap fölötti SMS számot kell ismertetni, és minden nap folyamatosan csöngnek a telefonok, tehát, hogy a műsor Egyben tartása véget sajnos ilyen módon valamennyire cenzúráznunk kell, hogyha ezzel bárkit megbántunk, akkor azt nagyon-nagyon, de nagyon sajnáljuk. Sziasztok! Azt a listát le lehet-e tölteni valahonnan? Hogyan? A parlament honlapjáról egy átlagló élete életen nappal melőzik, mint egy ló, este iszik, mint a ló éjjel, meg húzza a lóbört vagy átlag magyar életel. A tényekben állítólag a kunce arról beszél, hogy mindenki fizessen ingatlanadót, különben nem feltétlenül rossz dolog az ingatlanadó, de semmiképpen se azonkorna a szociális szempontok mellé, mentén vezessék be, ahogy a 12. kerületben a kommunális adót, mert az, az, az, az tényleg nem lenne egy kifejezetten igazságos És uh, sziasztok, ki ez a zene? Köszi, ki ez It's a zene? volt. És akkor... Uh, Hú, hát a... van egy bejátszó. magyar médiának az egyik legnagyobb formátú figurája az, aki megint eleresztette a nyelvét, és megint valakit vérig sértett. Annak érdekében, hogy okoljunk, és mi mindezt ne kövessük el a jövőben, hallgassuk a következő bejátszót. A lengyajgyul a szaközök is van Öné is a sztrájkolja, csak folyadékot vesz magám, ott a vizem. Köszönöm. Nem volt még problémája edes. Kicsit. És szélből gondoltam. Zsonna igazgatói igazgatóértest. Aki viszont nem ésség szkálkot, Ön miért nem válasz szolidaritást, nem provokálom, nem akarom rábeszélni, csak kérdezem. Mert a tanévet ezt továbbra is kell bonyolítani, és az mellett, a munka mennyiség mellett, amit el kell végezni, ezt én nem tudom megtenni, mert nincs miből nagyon már leadni. Hát Önnek esetleg a férje is örülhet, vagy azt hiszem, hogy gyakrabban kellene is szállkodni. Most nem akarok ezen illonnézni, de tényleg van, mi bőt Ezt a primitív bunkót. Hát Ugye az történt, történt, hogy miközben az a hölgy beszélt, havas tanár úr, a professzor úr visszafordult a túlsúlyosabb, sztrájkoló hölgy felé, és megállapította azt a számára nyilvánvaló tényt. Hogy a férjének valószínűleg örül. Mert is süllyedhet, komolyan mondom, Magyarországon egy reggeli hírműsornak a színvonala azon gúnyolódni, hogy valaki kövér. Azért gázolni valakibe, mert kövér. Én komolyan mondom, tehát, hogy ennél, ennél mélyebbre szerintem nincs? Nincs, nincs, nincs. De a hovastanár úr rendszeresen egyre és egyre mélyebbre rakja ezt a bizonyos lécet amely alatt próbál átkúszni, és mindig valahogy sikerül egyre mélyebbre, egyre, egyre, egyre mocskosabb, sárosabb bőrben kilépni a, a TV2 Róna utcai székházának ajtaján. És megvannak ezek a figurák különben a nyugati média világban is, ilyen például Jerry Springer, akit hát jól ismerhetünk. A Jerry Springernek a nézettsége, a súlya, az hatalmas pénzt, hatalmas vagyont eredményezett, de az ő társadalmi státusza az folyamatosan csökkent. Havas tanár úr hát hasonló színvonalon kommunikál, és egyetemi tanár, és egy folyamatosan növekvő társadalmi státuszban hát ugye egy komoly reggeli hírműsort vezet. Jó, hát volt, volt, volt. Ő már ö, többek között államtitkár is a Hongyulának a kormánya idején emlékszel, azt hiszem négy napig, csak hogy utána élethosszig kapja a végkielégítést. halló! haló? Kicsholja. Jó napot kívánok! is iszteltem? Helyét Miskinóra már reggel ezt a írt, ez nem csak nálatot szerepel, hanem egy szerepelt és bele tudod kerülni a Kejre de nem tudom, hogy a figyeltétek-e hogy az igazgatóhelyettes nő bármennyire is szomorú, feladta a leckét, és nem volt igazán szolidáris. Nem abban az értelemben, ahogy a Havas kérdezte, hanem a szó érdemi részében nem volt szolidáris a főnök nőjével, hiszen ő azt mondta, hogy neki nincs midől, tehát tulajdonképpen bármennyire is furcsa, ugye egy olcsó point, de azt ütötte le a vas, nem önként volt bunkó. Jó, de, de ilyen nincs, hogy nem önként bunkó. Tehát az, hogy nem volt szolidális, és nem viselkedett korrektul a kolléganőjével szembe az a tanárnő, az egy ténykérdés, azt ők beszéljék meg egymás között, de egy Magyarországon főműsoridőben menő uh, riportban a, azzal viccelődik a műsorvezető, hogy a maga férje örülni fog annak, hogy ön, hogy ön azért, hogy megtarthassa ugye, az állását, az életét, uh, az, az, az érjéség sztrájk volt. Hát hogyan hogy lehet ilyen módon belegázolni valakiben? Én tényleg nem értem. Én megmondom nagyon őszintén, hogy hogyan lehet így belegázolni. Úgy, hogy amíg ezt emberek hagyják és nem állnak föl, amíg nem azt mondják, hogy a dolog, amiért ezt teszik, fontosabb annál sem, mint hogy őket eltűrjék, addig lehet, és valójában bármennyire is szomorú, addig az élet a havas igazolja, független attól, hogy ez egy szomorú igazság. Na várjunk csak, ne, nem biztos, hogy a, a ennek a hölgynek kéne felállnia és kiváltani ezzel azt a mechanizmust, hogy ilyesmény történhessen meg. Hát én úgy gondolom, hogy itt a TV2 műsorigazgatójának a kezében kéne, hogy legyen a döntés. Hát a TV2... Ez nagyon furcsa, mert ti ezt nem tudjátok, én is a menek közben tudtam meg, hogy például nagyon öltse van leosztva a muka mert amíg Szörényi Péter, aki ennek a műsornak a főszerkesztője, az a TV2 kötelékében tartozik, addig a havas nem a tévékettő 2 kötelékében tartozik, magyarul a műsor főszerkesztőjének semmilyen érdemi jogosultsága nincsen beleszólni a havas tevékenységében. Na, de ez nem jelenti azt gondolom, hogy a havas fölött nincsen senki. Hát a jó Isten biztos, hogy ott van fölötte. Egy biztos, hogy ennek az embernek katedrája van, és ez az ember, a jövő újságíró generációit neveli, és mutatja, mutatja meg, hogy, hogy mivé is kell, hogy váljon a magyar média. Tehát ez az ember az, aki, aki a jövő riportereit, a jövő műsorvezetőit, képzi és megmondja neki, hogy hogy csináld, mi a szakma. Megmutatom nektek a szakma fortéjait, és hát világos, hogy amikor. De a másik ember megszégyenítése, az például a szakmának egy ilyen elitfordéja. Tehát azt már igazából nem is tanulja az ember, azt így ellesi a legnagyobbaktól, úgyhogy nézi a mokkát például. De, de, de tényleg, hogy mire vezet az, az valakit, hogy ő ben, bennül a mokkának a stúdiójába, van egy jó állás, egy biztos egzisztencia, és bejön egy szerencsétlen tanárnő, akinek <gül> van egy mennyi mennyi, mondjuk egy tanárnak a fizetése. Egy tanárnak 70 ezer forint, 75-80 ezer forint. Jó, nettó, mondjuk van nettó 100 ezer forintos Fizetés. Hát, ha Már kevesebb szint a ne van nettója, de mindegy. Bejön, és, és azt mondja, hogy, hogy ő ér, értségstrájkol azért, hogy megtarthassa azt az iskolát, azt az egzisztenciát, amit egyrészt szeret, illetve amit felépít. Hát, ami az élete. Ami az élete. És akkor erről az, az, az jut ennek az embernek az eszébe, hogy, hogy a férje az biztos örülni fog este szex, eh, szex közben annak, hogy maga fogyókúrázik. De most... Tehát, hogy erre aszociál önmagában, tehát a, hogyha ő erre komolyan, ö, így, így önmagából merítve az indulatot és az, és a, az attitűdöt így a havastanár úr, így, így erre szociált ebből, akkor azt kell, hogy mondjam rá, hogy primitív. Ha viszont meg nem erre szociált, de ez egy jó poénnak tűnt, tehát egy, egy jó tréfának, egy jó médiatréfának tűnt egy embert megszégyeníteni azért, mert ő neki mondjuk a testsúlya, az eltér attól, amit havastanár úr normálisnak tart, akkor viszont havastanár úrra azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fasisztoid húzás volt a részéről. Én úgy gondolom, hogy embereket, megszégyeníteni, meggyalázni a médiában, ez nem tolerálható. Senkinek a, senkinek a részéről, senki által semmilyen körülmények között nem áll szándékunkban hallgatni róla. sms Havas nem egyetemi tanár, hanem egy fizetős tanfolyam beszedője. Na hát igen. Jó, de én úgy tudom, hogy ezt a fizetős tanfolyamot ő a Szegedi Egyetem kötelékében hi, eh, végzi, és eh, a magyar média azért... Megtiszteli azzal, hogy, hogy professzor úrként kezeli. Tanár úrként. Igen, ja, igen, tényleg... No, tanár a Vízprofesszor, ja, nekem elég. Vízprofesszor. Jó, jó, jó, de különben tényleg szörnyű, hogy az emberek úgy nőnek fel, hogy a professzorról és a tanárúrról olyan aszociációik vannak, mit tudom én, hogy havas helyik meg vágózás. <gül> <gül> ön önmagában azt jelenti, hogy így a, nem véletlenül fordulnak ki a szavak a maguk jelentéstartalmából, mert, mert egész egyszerűen hát úgy nőünk tehát hát ő a professzor, <gül> <gül> ezek a tanár. De ki volt professzor futbalista? a, a, a professzor Mi nem nem nem nem a nem, iga, nem, ő zseni volt. nem hát, nem Miatovics volt a zseni, hanem volt a nem A nem az pedig a nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem akkor szervusztok, megáll az eszem, amit havas megenged magának, undorító egy pasas, elfelejtette, hogy régen egy nullácska volt, ezt Némó mondja. Aztán egy kritikus SMSZ-től, néhány napja futtattátok havast és fialát, hogy milyen tökös bevállalós gyerekek, akkor és most is szimplán bunkónak gondolom őket. Márjunk, amikor havasról volt szó, akkor én azt mondtam, hogy eltér a médiatrendtől, mert nem jó pofizik, hanem konfrontálódik, sok esetben is fölvállalja, hogy ő már pedig nagyon nagy képű és nagyon sokat képzel magáról. Ebben a tekintetben tényleg eltér a médiatrendtől. Ez valami, amire azt lehet mondani, hogy egyedi, egyéni, is, stb. Most, hogy ez az egyéniség, ez mivel párosul, az azért már sok esetben aggályos tud lenni. Tehát, amikor, amikor pusztán a hogyanban egyéni a, az önmaga kifejezésének a sajátosságait tekintve egyéni, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Ez az egyéniség, ez, hogy mondjam, ez más emberek vérével íródik a nagy médiatankönyvbe, akkor ott már azért problémás a dolog. Tehát azért nem kéne embereket meggyalázni pusztán azért, hogy az egyéniségünket még szikrázóban fej fejthessük ki a képernyőkön. Kíváncsi lennék, ha egy férfi ülött, akkor megkapta volna ezt a megjegyzést a feleségére vonatkoztatva? Herrik nőkhöz való hozzáállása legendás. Igen? Hát, mink a legendák. Jó, de tényleg a szavak. Igen, a legendák is születnek. <gül> Na és kiderül az következő esemesből, hogy havas fölött nem csak a jó Isten áll, hanem az interaktív Kft. tulajdonosai, tehát közte is Isten között még ott vábi, meg a Playboyos fiskókradnai, az interaktív szállítja be ugyanis a műsort a TV2-nek. Aztán vegyetek példát rólam, elcseréltem a TV-t tüzifára, engem nem tud. Egy havasféle uh, bunkó felháborítani reggelenként. Tüzeljétek el a tévét, írja Viktor. Szevasztok, amit mondott, és ahogy azt őt, az őt minősíti. Különben rá is férne egy alapos méregtelenítő fogyókúra. Ezt jutsz teszi hozzá. Csámi kétség. Szijjártó most jelentette be, írja az SMS író, hogy a Fidesz nem szavazza meg az ingatlanadót. Na, ez szép mi? Hm? Ja, ja, ja, ja. hát igen. Jó, mindig az különben csak a kérdés, hogy, hogy mikor járunk rosszabbul, hogyha az MSZC vezeti be, vagy ha a Fidesz meg kell megemelni -e, vagy hogyha fordítva történik. Jó, de ugyanazt a pénzt beszedik az önkormányzatokban, ugyanolyan eltelenül, ugyanolyan antiszociális módon, és ott meg nem, hogy megszavazzák, hanem ők vezetik be. Jó, de, de azért, azért legyünk korrektek, tehát hogy ennyire szociálisan érzéketlen adó törvény, az én tudomásom szerint nem hagyta el a reformgépezetnek a fogaskerekeit fogas vagy gyártósorát. Tehát, hogy Pokorni Zoltán, ha nem is mértékében, de, de legalábbis gátlástalanságában, tehát gyur, gyurcsányék legnagyra vágyóbb és legimpozánsabb reformlépései jó, is. Jó, jó, mértékében meg azért nem tett túl rajta, mert egyszerűen nem rendelkezik olyan adózási potel, adóztatási potenciállal. Hát, de most írhatta volna azt, hogy évi 20 ezer, évi 25 ezer, évi 30 ezer, most évi 4 ezer forint mondjuk a legkisebbeknek, és évi 14 ezer. Hát most nézed, hogyha ott egy puma ül, akkor szerintem több lenne. De tudja de kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy szociálisan érzéketlenebb lenne arra rendszer aligra. Hát, de ennél, ennél, ennél nem lehet... lehet. De csa csak az, hogyha tényleg Mátyás király mintájára, bár persze ez a Fidesznek akár még a profiába is beleillene, bevezetnék a füstadót Tehát <gül> <gül> Minden kémény után fizetni kell azt a bizonyos <gül> És aki megpofázik, az Mátyás király gyalázza <gül> Sziasztok, én úgy gondolom csak olyan ember sértő szavát szabad, szabad meghallani, akit szellemileg és emberileg is becsül az illető annyira mint magát, különben lelki terror lenne az élethez, Marian írja de el kell, hogy keserítsünk, Marian, az élet az lelki terror. Szerencsére még attól egy kicsit több, de <gül> annál azért több, hiszen fizikai terror is abban az esetben, hogyha mondjuk kivész az utcára, és tüntetsz azért, hogy a miniszterelnök mondja le. Abban az esetben nem pusztán lelkiterror, hanem rendőrterror, fizikai atrocitások jelenek téged, szóval azért a terrornak számos különböző válfaját megtapasztalhatja az, aki ezen a planétán is, azon belül is ezen az égptájon él. Professzorról attól, hogy havas állami pénzt szívott le a tanfolyamához, még nem egyetemi tanár, de ez nem a jate, mert én úgy tudom, hogy ez a jate. Ez a jate kihelyezett képzése, ahol ő a rektor. Hát akkor ő most nem tanár? Nem professzor, igazából? Azt? Szerintem <gül> professzornak kéne hívni, csak a vá vágó lenyúlta ezt a címet. <gül> <Értetlen>. <gül> Miért nem fér meg két dudás vagy két professzor egy országba, vagy egy csárdában, én ezt nem értem. De, de mindakki levelemáltál. Ők letették azt az asztalra, ami, ami alapján valakit professzornak kell és lehet nevezni. És nem becsüli meg ezt az ez az ország, tehát, hogy igaz, senki nem lehet profit a saját hazájában. Hovas Henriket professzornak kéne kötelező lenne nevezni, és erre egy tanárúrral kiszúrjuk a szemét. Jó szerintem, jó szerintem egy csatorna, egy professzor. Maradjunk ennyiben. Tehát azért hogy már csatornánként egy professzorunk ne lehessen. Igen. Az objektivitás és a szakma önjelölt pápája frajdilag elszólta a magát, mégis gyarló lenne hihetetlen. 8. Henrik megmutatta, hogy nem csupán nagyhépű, ha, nem csupán nagyhépű, hanem tök bunkó is. ennye tanárúr, kérem. Üdv, havas Henrik egy nem mondhatom ki, mert megbüntet az ORPT nem tanár, és még másokat neveznek szélsőségesnek a médiába, mert kimondják a véleményüket és az igazat. Kit neveznek szélsőségesnek a médiába, mert megmondja a véleményét és az igazat? Hm? Nem tudom. Nem tudom. Jó, akkor bejátszó. Svájci keresztény néppárt felajánlotta, a Fidesznek, hogy szívesen küld megfigyelőket március 15-én Magyarországra mondta Balogh Zoltán Fideszes képviselő szerdai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki párt szerint a kormány propaganda azt sejteti, hogy márciusban Magyarországon polgárháborús helyzet állhat elő. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, a svájci megfigyelők garantálhatnák, hogy október 23-ával ellentétben március 15-én semmi olyan nem történik, amely sérti az emberi jogokat. A megfigyelők meghívásáról a Fidesz vezetősége dönt, de azt egyedülre nem tudni, hogy mikor. Na, mert aztán a svájci megfigyelők bármit tudnak garantálni. Azok a svájci megfigyelők, azok garantálni fogják, hogy ne történjen. Tehát, Gergényi most, hogy hallja, hogy a svájci megfigyelők jönnek Magyarországra, hát az tudja, hogy maga ott. De, de tudod, hogy mi volt eddig. Így mondták a Gergényinek, hogy nem kéne ilyen durvának lenni. Hát itt van a BBC, itt vannak tehát az angolok, itt van a CNN, itt vannak az amerikaiak. És akkor mondták Gergényi, hogy svájciak vannak? Mm, arról nem érkezett hír. Akkor ütünk, akkor mazúzunk, akkor lövetünk. De ha a svájciak itt leszek, tehát hogy igazából az egész média nyilvánosság előtt, az egész világ média nyilvánossága előtt zajlott le a rendőröknek a visszaélési a joggal és a visszaélés az erejükkel, és ez nem zavarta őket. Na majd most pont a svájci megfigyelők, igazából persze a Fidesznek csak azért kellett ez a hír, tehát hogy a polgárháborús hangulat, amitől ők ebben a, ebben a hírben úgy nagyon félnek, és reményedik hogy majd a svájci megfigyelők, azok majd megakadályozzák, hogy itt polgárháborús helyzet legyen. Igazából így alakul ki a polgárháborús pszichózis. Tehát most már megfigyelők kellenek, mert most már ott tartunk. Most, most... Hát egy ilyen hírrel remekül lehet szítani a polgárháborús hangulatot, pont úgy, mint az ebesz megfigyelők. Emlékszünk rájuk, hogy olyan értesüléseink vannak, hogy a kormány az, az választási csalásra készül. És ezért meghívjuk a megfigyelőket. csak így folyamatosan lebegtetni a megfigyelőket. Tehát ez, ez, ez ugyanaz a fajta mechanizmus. Hát így, le, így, így lehet fenntartani a polgárháborús hangulatot. Hú. Tudod, hogy én gondolkodom? Hogy, hogy szerinted bennünket így, tehát hogy miért pont Svájc? Tehát hogy már lehet, hogy az Európai Unióba pont ezek miatt az ebeszes balhéknak már bennünket így komolyan se vesznek. De tényleg az Európai Unión kívülről. Így már, így már könyörögnek azért, hogy lécsi srácok a hülyeségeitekhez, a baromságaitokba ne vonjatok bele bennünket. Ott van a svájci néppárt, azoknak nincsenek Európai Uniós elfogadtságai. Beszéljetek velük, hát válasszátok őket a hülyeségeitekhez. De tényleg érdekes, hogy az Európai Unión kívülről hívunk megfigyelőket. Tehát hogy ezek a svájci megfigyelők, mintha mi nem is a tagállam lenni. Hogy ez, ez, ez tök érdekes ez a Svájc. Miért nem, tehát, mi, mi, mit tud Svájc, erre vagyok kívánc, miért pont Svájc? Tehát miért nem hívunk mondjuk megfigyelőket Franciaországból, ahol nyolcszor ekkora tüntetések, vagy tizenötszor ekkora tüntetések szoktak lenni, de most szerintem az arányokat még nem találtam el. 30-szor rendőri brutalitás is legalább akkora, ha nem nagyobb, bár mondjuk ott közel, sem, közel sem ilyen jó azért, ba, szerintem. brutális rendőri belgiumban, Franciaországban brutálisan lépnek fel a rendőrök azért, tehát hogy, hogy mondjam a rendőrségnek az érzékenysége az emberi jogokra, az, az világjelenség, hogy mondjuk nem, nem az első, tehát... A, nem Nelson Mandilla-nál ők szemináriumokat, amikor erre a tantárra képezték őket. Vagy legalábbis biztosan nem olyan embertől, aki Nelson Mandilla karizmájával rendelkezik. Na jó, hát, hogyha valaki elfelejtkezett volna arról, hogy még mindig Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, hogyha valaki esetleg elfelejtkezett volna arról, hogy még mindig polgárháború van, hogyha valaki esetleg a karácsonyi csingilingi hevületében maradt volna benne, és nem tudna visszahangolódni a politikai bolha cirkusz és annak folyamatos utcai képviselete hangulatára az őszi, őszi szeptemberi-októberi érzésvilágot nem tudja újra felvenni jól, akkor azok számára a Fidesz azért két hetente legalább dob egy hírt, hogy azért márciusra svájci megfigyelő, tehát azért ha esetleg megismétlődne az, ami ősszel történt, bár mi nagyon reméljük, hogy nem arra az esetre mi azért itt már elkezdjük az óvintézkedéseket, szóval azért, azért, azért buzdítanak nagy erőkkel. De nem tudom, hogy miért gondolod azt, hogy ezt jó valószínű persze, de mér ilyen egyértelmű, hogy ezt a köz, szíres közvéleménynek szánják, hát azért napi szinten lehet olvasni a Fideszben lévő belviszályokról. Hát nem, nem lehet az egész egyszerűen, hogy Orbán, így mondta a hogy srácok most már most, most már meg kell, hogy mutassam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy én vagyok itt a vezető, az élire kell, hogy álljak a kis tapasaimnak ultimátumot fogok adni a kormánynak, hogy március 15-éig takarodjon. Vagy majd meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor mondták, hogy de Viktor, hát ezt már csináltad. <gül> akkor is befülöttünk vele, de nem lehet. De itt valamit tenni kell, és akkor így mondják, hogy Viktor, tudod mit? Hívunk svájci megfigyelőket. Csak két hétig ha hagyjad ezt az ügyet. Hát, ha addig történik valami. És akkor, és akkor mondta, hogy jó, hát, hogyha lesznek svájci megfigyelők, akkor egyelőre nem adok ultimátumot. <gül> <gül> Tehát, hogy minden elképzelhető. Amennyiben beválik a rendszer, akár SMS-ben vagy telefonon is ki lehet majd fizetni a vizit díjat. Ehhez regisztrálni kell majd, és fel kell tölteni a vizit díjszámlát. Az eljárást január végén kezdik tesztelni a budapesti Szent Imre kórházban. Lúnyai Tamás, az első mobil fizetés elszámoló ZRT igazgatósági tagja hangsúlyozta, a rendszer a parkolási díj mobilon történő fizetéséhez hasonlít. A vizidíj esetében is regisztrálni kell, s a beteg ezt követően SMS-ben vagy egy szám felhívásával fizetheti ki a vizidíjat. A különbség annyi, hogy a vizidí esetében a tajszámot rögzítik. A szakember arról is szólt, hogy a vapon, interneten vagy a hangposta segítségével is be lehet majd jelentkezni. Hozzátette... Minden a rendszerbe bekapcsolódó kórház kap egy 80-as, azaz ingyenesen hívható telefonszámot. Ezt kell majd felhívni, vagy erre kell SMS-t küldeni. A kórház ezután kap értesítést arról, hogy megtörtént a vizidíj befizetés. A rendszer képes lesz arra is, hogy más helyet tudjuk le a vizidíj fizetést. Így például az idős szülők helyett gyermekeik is regisztrálhatnak, csak a tajszámnak kell stimmelnie. A rendszer üzemeltetőjének a kórház fogja kifizetni a tranzakciós költséget. Hmm, a rendszer üzemeltetőjének a kórház fogja kifizetni a tranzakciós költséget. Mennyire jó, hogy újabb kis kliens cégeket sikerül bevonni ebbe az adóztatási vagy vízidíjaztatási rendszerbe. Megint ki lehet sorgatni egy csomó pénzt mondjuk onnan, ahonnan mondjuk a mizebünkből, oda, ahova mondjuk a kórházhoz eljut a pénz. Azért időközben egy cég, meggondolom gondolom jó kapcsolatokat ápol az éppen aktuális hatalommal, azért lehúzza a sápot. Azért ez a kis mobil díjfizetési rendszer, vapos díjfizetési rendszer, internetes bejelentkezési átutalási rendszer, ez mindig egy komolyabb infrastruktúrát von maga után, amit hát az állam értelemszerűen nem állhat. Nem, nem, nem, nem lehet az állam minden, Boston jelen, hát a törpe törpeállam, az éjjeli őrállam, amelyben hiszünk, ilyesmit nem is tenne. hát Éppen, hogy erre valóak azok a cégek, amelyek, hát gondolom, hogy jó kapcsolatokat ápolnak a jelenlegi egészségügyi kormányzattal, hát az ilyen cégekre rá lehet ezt jól bízni, akár úgy, ahogyan a, a parkolódiat befizetjük mobiltelefonon keresztül. Hát az, milyen jól működik ez a rendszer, ott is van egy ilyen parkolási KFT, amelyik ezeket a pénzeket jól lehúzza, Hát itt is gondolom, hogy itt is, ahogyan az, ahogyan az már jól ki van próbálva az önkormányzat és a lakos közé sikerül bejékelni egy céget, most is a kórház és a beteg közé egy cég az még pont jól befér. Ne, de hihetetlenül gyors a reakcióidő. Tehát a Pont a parkolórák esetében hát hosszú éveknek kellett eltelnie, míg, míg beüzemelték ezt a rendszert. Itt a WZD kapcsán, pick-up, hip-hop, már itt is van. Tényleg, lehet, legyen, hogy azokat az a tapasztalatokat felhasználták meg lehet, hogy ugyanazok a cégek is ugyanazok <gül> <gül> ebben az esetben a tapasztalatok azok a még sokkal könnyebben akkumulálhatók. Bár mondjuk persze ugye a parkolás esetében ott egy olyan szolgáltatás sérfizetünk pénzt, ami, ami igazából hát semmit nem szolgáltat. Tehát megépítették a miadónkból az utat, <gül> és, és mi oda leparkolunk. Megállunk. Megállunk. Bizonyos szempontból hasonló az egészségügy, befizettük a tévét. <gül> És, és akkor mindjárt fizetünk kísérte. Ja, ja, de alkalmanként tehát hogy így nem már befizeted a TB-t azért mondjuk jár a, jár a gyógykezelés azt gondolod mi te hülye de vicceljél már befizeted a TB-t és aztán ahányszor igénybe veszed annyiszor fizessé vagy légy önállátó hát, Mondtam én neked, hogy elvégezed az orvosi egyetemet? Hülye gyerek, nem végezted el. Nem jártál egyetemre? Én fizettem az orvosi egyetemet ennek az orvosnak. Te meg ingyen látogattád minden nap, mi? Mert nincsen hova menned, hülye nyugdíjas. Mert senki nem nyitja rád az ajtót. Mert nincsen kivel beszélgetne, csak súlyfölösleged van. S azt döntsed el? Vagy pedig húzza az orvoshoz, de alkalmanként fizessé? De lehetőleg mobilon fizessé? Hogy lenne professzor, te barom? A Vas úr kapcsán. Nagyon-nagyon <gül> súgva jegyzem meg, hogy mi gúnyolódtunk a professzorságon, tehát De, e, nem én értem az indulatot, tehát, hogy így, így Magyarországon az irónia az az, az eszköz, amit a, ritkán alkalmaznak, ritkán alkalmaznak, és a lakosság 90%-a nem ért. Igen, <gül> ért. De Az irónia az általában kioltja a direkt pro, ö, provokatív, frontális uszításnak a nyilvesszejét. Én inkább hajlok arra, hogy ezekkel a finom kis oldalvágásokkal véreztessük ki a havastanába, Urat. Mert hát őt nem ironizál, te barom. Te hát, hát, hát, igen, <gül> <gül> Havas nem rektor, hanem a jelte kommunikáció szakán sajtójogot és sajtóműfajok elméletét tanít, még oda szervez más neves előadókat is. Más neves előadó... Ja, hát ő a neves előadókat. Várjál, sajtó mit? Sajtóműfajok elméletet és sajtójogot. Sajtójog? Sajtójog. Uh -huh. hmm. Ez egy vicc, minek jönnének ide a svájciak, semmi közük hozzánk, úgysem tudnak semmit csinálni, ha bajhi lesz. De mit csinálnak a svájciak? Az a kérdés, azt elképzelem, hogy mondjuk a svájciak azok az Európai Uniónak a valamelyik felsőbb szervénél, így lecsaptak egy paksamétát az asztalról, hogy Magyarországon ilyen visszaélések történtek. Hát könyörgöm, Svájc nem is tagja az Európai Uniónak, tehát hogy így, ha érvényesíteni akarunk bármit bármit itt a jogi konzekvenciák közül, akkor hát nem az Európa, vagy nem a Svájcnál kéne nekünk fellebbezni, vagy nem a Svájci megfigyelőket kéne idehívni, hanem valakit az EU-ból, nem? Aki kompetens ezekben az EU-s ügyekben, EU-s jogban, tehát így, így eljárhat felsőbb szinteken, nem? Ha nem tudsz valamit, Robi, ne beszélj, a szolgáltatás így illetve 10 komoly forintba kerül. Milyen, milyen szolgáltatás? a mobil szolgáltatását. A hír arról szólt, hogy a, hogy a kórház fizeti, nem tud, én nem tudom, hogy ez 10 forintot fizete a kórház kedves rossz fej, kételkednék benne, hogy Magyarországon van olyan cég, amelyik a cégpapírnál, a szerződés papírjánál drágább, tehát a szerződés papírjánál kisebb értékű ügyletre szerződik. Tehát biztos, hogy nem 10 forintot kap. Annál valószínűleg sokkal többet, és nem 10 10 -et. Jó hát, ak jó, hát akkor most már tudom, kinek kell ez a vizitdély, a parkolóra, a piac már telítettednek a szegény ZRT-nek is kell élni. Akkor következő SMS, és akkor a betegek a városban a és akkor a betegek a váróban a mobílyukkal versenyeznek, hogy ki regisztrál előbb valami ilyesmény akar lenni az értelményt. így. Ja, az izgalmas lesz. Különben. De lehet, hogy lesz egy jó kis licit, tehát aki többet fizet be, az kerül előbb sorra. Az normális lenne, és egy utolsó esemes, a svájci gárda jön. Te. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi tűröletkeltés.